והייתה להם חוק עולם, לו לא ולזרעו לדורותם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועתה קח לך בסמים ראש, מור דרור חמש מאות, וקנמון בשם מחציתו, חמישים ומאתיים, וקנה בושם, חמישים ומאתיים. וקדה, חמש מאות בשקל הקודש, בשמן זית הין.